Поблажливості допускає безлад, який охоплює цілу державу, коли кара падає тільки на окремих осіб. Володар не повинен бути великодушним і щедрим аж так, щоб ця щедрість йому зашкодила. Він не повинен боятися осуду за ті пороки, без яких неможливо зберегти свою владу. Бо є пороки, завдяки яким володарі можуть досягнути безпеки і благополуччя. Примушуючи всіх, щоб його боялися, Володар не повинен проти себе викликати ненависті. Селяти страх, не викликаючи ненависті, досить легко, якщо не зазіхати на майно підданих. Люди прощають і забувають навіть смерть своїх найближчих рідних, але не втрату майна. Зневажають лише тих володарів, які виявляються нерішучими, непослідовними малодушними і легковажними. Люди мстять лише за незначні образи. Жорстоке пригнічення позбавляє їх можливості помсти. Тому всі необхідні жорстокості повинні бути рішучими і швидкими. А благодійність повинна робитися повільно, щоб піддані мали можливість і час вдячно її оцінити. Існує два способи дій – для досягнення вищої мети – шлях закону і шлях насильства.